Oihartzunik atera gabe Kirola egiteko aukera eskaintzen dizu okizak. Elorzoro Kiroldegia, Madalensoroko frontoia, udako Igerilekoak eta Ugalde Txoko futboltzea laia. Elorzoron zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekoa. Rokotromoa. Giartzegela. Padelpista. Gimnasia. Eta espiningelak. Tatamiak. Kafetegia. Eta baita ere, beharrezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat, gazteentzat, helduentzat, igerik eta. Judo, aerobic, yoga, gimnasia ritmikoa eta barra. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hidro masaje. Jakusi. Eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre gitseko, erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elorsoro kiroldegia, bederatzi labiru, lau bederatzi, bibos, bosbi. Oiartzun, etengabe, etengabe kirolarren alde. alde. Elorzoro kiroldegiak, Oiartzun irratian frantzeko turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu. successful and produced considerable results but the funds have been spent and very well spent and for this reason we are now producing a new unique record all up and out Guztalek, sei sanferroin bezpera, eta turran errepasua eguerdi hon, Josemiel López. Ion, mirari ikuste, izu gaine hor pañuelo bai. gorriak inta. Hore, claro. zu gainea, eh, erdi naparra edo, duzakarra bai, edo, zango dugu. dugu. Bai, aliekartakoa. Zorionak orduan, eh? Eza, <risa> eh, gau gainea, jendazko ikusi da gainean, eh? Hoi bueno, guria, eh, txindularitzen gabiltza. Eta tausuko... da, nada, vestonduaekin zaudenean San Fermintan turra ikustekota. Ondo, ondo tortzen da. Nikola ikusten de batzuetan. Bueno, va. Ba. Bueno, agurte gozu. Bai. Gure da, urtero bezala gurean da. E, eh, ikerle honetixa, egwardioniker Guardión, señor, bueno, Guitorrri, mitu se eh? gure gure turra. Eta bueno, eh, geozaioan aurrea, eh, dugu gero, o sea, iker eta seta tokia Joni Johnny egoten da eh, kini dago momentu honetan, baina bueno, ber aurduko entrenamentua bukatzen dun Eh, Johnny Segi orbaitegerrra, eh, lengo, bueno, hortengo jir, giruan etapa baina bueno, Ikerekin joango bea, eta bueno, egun gutxi batzuk bakarra eh turrazi dela, eh, Iker Eta esaten duguna, eh? unere, iesaldia, justu justu, eta, esprina, ez dago nada, eh, zerengune zaken ere, normalia ni esaldia, dio harrapatu, batzu giustio bizraputzuste eta espriña, ez da gutxi hori ikusten heisean. Bai, bueno, eh urteroko tipiko izatean hasieraturrona, eh, prologo batean ba piskat eh kontraloko estan especialista nei noin artean bereitzasun motizia, uh -huh. jaren leba eta gero bueno, ba taldiak eta aurten ba bueno, e, ditun aukera pare bat bat oitan, hori, ba, negadak e, pixka bereziak zialako, subidan edo gogorrako, edo lehen nozitzen pixka portu bat zagatelako, eskinterrak, anulaten ditu ba, uh -huh. Sagan go, uh -huh. ba? nagusi, eta bestetan, ba, bueno, Graipel eta gaben ditzen harteko leia, eh? Hoi uh -huh. zara neizun, eh, Iker, eh, Graipel izautzen genuen, kaben ditzen bai, Peter Sagan hogeitir urte, aukten nengo turra, ez dakit, eh, bi eta pairazi itxu, eta, bueno, Kristu netorkizuneko mutila, eh? baia egia san eh Muhammad nu Torontokoan hasitu izango dala xagan ez eh on eta ezbait ni jarraitz tenen zentroa eta oni bentat eh nere zakoz za sofresitane astuko zure demostratu du bai multatikanda bai aurten karrera asko eta garga oso honetan bizto maila da gaina gausak ematen du oso erraski ditula plantatun da oso gausak oso erraski ditula Eta, bueno, ba, turra egia da dala eskaparatikan zailena Eta, ematzen du, uh -huh. ba, mundu guztia aurrera puntzi-puntzi nahi eztela Eta, demostrazen nahi da, besle zein, ba, ez dula, ba, karrera txikitako lagarri, bale, jo, karrera honditako eta eusen karrera erazte komuko txerrendularioa dala, eh uh -huh. Eta, emendik aurrera, ez digiti, bide hartu eta, kontu hartu bat dugaina e, bia roju peko izango txustela 20.000 km eta berroita maibikua Eta, nun erabakile izke, turra, bueno, kontu hartu ta, Erorkaketu txuketxuko eror e, e, da, alpartezetik, egin niro badi, erorkakor normalian orduan, nun nire behekiko da, zutat, turra. Ema tendu ba, kontralogetan, eh, ez duk esan bezala, eta, bueno, mundu guztia esaten nahi da bezala, ematen du kontralogetan adiko gala horzen, turra. Baina nik uste txizka txerindora itza aldatuta daula, ez? Antzoronen gara ian, baina antzoronen, kontralogian egurra emateaz da parte, boraka diferentziak ez zizizun, eta zupirioa batzu ez baina, nik uste azken egurretan, bai giruan eta bai iturriane bai eta buelta maizan bai, e, jortutan ezagola olako aldean bat genean beldoak batakak zia indarrak <fazituzi> justu xamar kontralogak ematen du, bakoitza eta tokian jartzen duela ego aurten eh inizuanio kilometro gello de la controlo tiene está Win se está Evans se la especialista favorito negocio de ikusten da, Orduan ikustena, e, bueno, zuretzate geien geien bezala, Win se está kale Evans estamos tirar favorito back. Hala ere, eh, eh, badago etapa bat, ¿es? Eh, Hor nahiko eh, neiko menditsua edo izango izango genuke, eh, zan, abidez, eh bona cita pagares lucho en boca cadena, ¿es? azpen, gero eh alpetare de madelen, eh glandon, croafoa. Ez da git, sansu mesara es igual laian cuchisco, escaladoriai hori hurre mateko. Bai, eh bueno, azkenean egiada cherendola jaqiten dutela ebidiria gorra, ¿es? Ordon, eh sí. egiada da contralogian, horrenko contralogian hui ez ta evate, pronostiko guztiak gitura mate diferente bezala diferente dute Kontralogian, ba, Nibali, eolako bate de asko dago, gogokin, e, urte guzti prestatu dutena, eta ningu uste ba, eta baitan borrut ba, ditu ikan mugitxu iberko goela, o beharien kartako bat iberko juztela orduan, ningu uste bailenengo bipoztuetako, e, asira batia mintzatzen maten du, Elena eh, ikodizago bitxerrindularioik, nagoza izango bela uh -huh. Baina gero hakeina irugarren postua da, bateko irugarren postu, oso oso gareztia da Baina txerrindulario asko dela eta, bueno, hamoimendu politikusik posile dela eh. uh -huh. Gero, eee... Eh, eh, Pirinu eta juteko asmo bela kazu? Si sí. Eta pangatik ustea? Na hortel dana ikindara izkibilliko bela, oz, hain txamar da eh, Hor bat, bila digu, Marchel Toledo izango dugu gurean gaineara torren Oztialean, ezaitek antolatu dula, edo antolatuko dula, e, ziurani e, irteera autobusa, autobusa e, emezortzien eta emerezien, orduan beak ere izango digu, baina hori esateko, eh? orduan ere, jendia jungo dela, ez tekin mirari, galderan bat. Ba, bueno, atzo ikusi genuen ez, e, urtasun nola egi esaldian sartuzen, eta azkeneko momentuan e, tropelak nola rapatuzun ez, eta ki hitiker, hori zein dar falta dar, hori ja ikusten zu gainean, eta Amore, Matiak. Hume, ninguzti urtasuneketa amore ez dutela inyungo momentu daren, eh? baina ez, baina gila daba, lau azkeneko ba, bi kilometro falta, no elkarri erdi behira behar dut ziala, baina, bueno, baina, baina, azkenian oso normala da eskapada batian, ez dira, zambapena. Bai, pena ez, ikusten eh, tenganiak batean zu momentu batean iritsiko ziela Hala dide, kalkulatzen dute erki, eh, pelotuikoak hor eh, iesaldia ez? Atzoia ietzuten azbatu, baina Ze ondo azbat, eh, ez digitu nola hori izatekan, eh, al milimetro izate eh, batean, batzutan, eh? Bai, aztenan, egite da, al milimetro hori, nigu zute, 0.2 bat izateala, ez e, Urtasunen, ikero, gero, gero, gero, gero, gero, artikulo bat irakurtzen hon azken 5 km mark kilometro zan bat egin baldu pelotzia gertu larpatuko. Mm Horri -hmm. no, daia zenian zurekiada, ez ez no, so, dut da, baina uribika. Bai, Eta bueno, pelotzia zenian zar de jua, fitarcien la kilometro faltano. Zuribika taia, si balu o lo que sea, ba mm -hmm. segurazki pelotzia, ba, ta lasaia hartuko zuten, no, ointzak. Cuidado gehiokin kurrak eta hori, eta, bueno, bat, ez berrein izango ditan, emaita, ez? Eh? Mm. Bueno, Samu, ikusten, Samuel Sánchez, ikusten unzu hor, irugarren posto koiaz bezala podilluneko, eta gero ez egitek, helburua telekoun elburua, lortu, Pablo Urtasunek, baina, bueno, ez eh, etapa bat irabaztea izango da, ez? Eh? Baina, eskenean, Samu, lehen dikanebe mozatzen dago, eh, tur bateako balillo dula, ez, eh? irugaztetan ondorantzun dula, eta gehiago baina, irugarra egon goaztean, ba, gora kabetzela juteala, eh? ba, ez? Borden, Eta samoa ba ba importante mentalago bat izango da. Hui uh -huh. dudik a ver, ta uh -huh. gero a ver te llenándolo ba Mikel Legoi, e, Gorka, Txurruka, e, izagirre, e, Aguirre, sendo idana ba erosen etapatan aurrean sartu eztio, ba bean aukera bizango ditu seguro. Eta hori, bera, eta pagaraipen bat eman posiblia diguan, ez faltelako txirendularik. Gero, aberto, kontador eta handi ez leak falta dira. E, ordu neztekit, e, txirendularitzako batzuntzako ja aukere gehiago ikusiko e, duten, ez? E, Aben iku bezala, ez? Gehiago ere kitzen da, ordu, horrek ere bisitasun bat ekarriko du, ez? Zenez, bueno, bi favoritunaguzi egez da uste, zergatik anez da izango nire urtea, ez? Batzu, batzuk Bai, oi, ba, komentat. bale komentatzen, komentat, eh? Atkan ean, hibogarren postu oso ereki jadola maten asko sarteko moduan, eta horre, haber, bizitasunen maten dut, rai? Gero, a ber, emein beti urtea azten da ben turrean, nahiko, nahiko, nahiko, nahiko, nahiko, nahiko arrotua, ber, dopin dela, urtea zehan, besta, anbaetara bazo, bai, llego, da eta denak irrikan, irrikan, ez, turre ikusteko, egoteko, zer du turreak hola enganxeten duna? Ba, egia eta nint eztak, nint turra baino, hau makinat karrera politxagua bago dela uste, uste personalian da, Eta, bueno, turrak azkenean, ba, mehiatikoki indarroan biladaka, e, diru asko mulitzen du, medio asko ba, turreak bakarrikan enfokaten dira, txirra hain txamaten eh, eh, turra bakarri gala. Eta hini guzti ez e, azkenean ja, da da, ba, dala, ez. Eta medilluak kustan indarra daga seguruna hola, edirea temateatik garen horten telebizten ezbazuen Europoko pa eman, ba, segura ezki, uneko laro behiraz dinala, ezka entratuko espanekiro bat e ziduniko, ez. ez, ez. E -e -e -e -e. Me iba la cadena Ramón Díaz a Turre Emane baldin badi garrantzia ta Turre mate baldin badu da medio guztan tamundu uh -huh. beste hori jarraitzen do. Bueno, este eh, oro corriente por allí ya si un durarizarán, hola, no le gustó eso. Me va berri asko, eh gaste jende asko ba, ba inuno lotxe gabe eta eh lengo veteranoekin peleatzen dienak eta bueno, ba jende berri asko, eiz eh, da aldiko ira orria matendo. Ba, persona berri ba da ezela, gero zagan, yeah. eh, zague y usted berria sartén ahí dala y ahora voy a visitar un matemático la tienda ¿eh? pero, este kit, he hablado de Iker ¿sartén de ustedes este abocha abat? ¿es posible que se pique mucho? no, mucho, señor ¿eh? eso es mucho, vale, vale, hacerlas ahí eso, eh, Orocor, eh, vale aquí trinaturo ahí, ¿eh? ¿entratun ahí? Eta goochu, eta jota fuego a ver, enola, la odia, según tú ahí bueno, es tira ni gasmua, eh, eh, iaremo bai di ba, komentatu non bai itzego goki no itzego asko da hortzen ba bueno ba probatzen doy estaba ya san engancha engancha o right. eta ba hortxe abiltza ba bizpairuen itxor eh, lengoan estan doanoste eh, tengo right. lan bat nor aritsaleku iruinen eh, hiru eh, lizarrenguruan uh -huh. eta bueno ba iazan ba, gauitze temporada jugatu da ez. Año, yeah. hasta que más chocas amargan a este que hace ni a mis chicas bastante guada, guada, ni puesto, ¿o ni a el Bukatus? <commissions> <¿Y ya> o <emisional>. es que no se aprobizando da... Va, ahorita le digo contando a Margaron Bukatus, que es el que subricho está, bueno... ¿Punto? La sema parte de sentzu model 200 bat edo bai Iker esto, esto gaizki eta, eta mirarik a ber zego a ber tira tolean se segitzen duteneztik ah, aikar gara izango da ber bota se se probadia bueno ba igeri biziketan da gero korre eta gero ba distantzia ezberdina da sprint olimpiko ironman other... pauso pauso igeri bueno nige non hortan pian igeri 2 km 2 ni Igeri bakarria itxua gatuko nintzen gara, bi kilometro? Hor, esat eute ez, triatloia geo juten dianak zure kasuan txirrendu triatloira ez dakit, korrika edo Igeri bitakon bat inankamotz ikusten zuzure burua guain dikan? Korrika garen bat, gertzoro aldi madera dure Igerian nahiko azkar moldatuna nahi, nahiko nivel politian jarren ez azkar baina korrika zuten baila dago eta jendeak hor jendeak korri asko etxendu danen naita naiz bategoia da naitzko ezin tinduko horretikan da hori a pilotaetan bakorik apaia. Bueno, bueno, gorra, hondo eh, hondo ia za, empezas presta que no onda y me acuerdas, diga, prueba coso sogorradia. artean, bueno, bitzirundularik <todimedia> aste, hori txorrak, Imanoliza, eh, dingo zua eh, eta yuren, <todimedia> yuren eta bilak fisionatuta mailan ez ditu. Hoye bakar dira fisionatuta mailan. Eh, e, el nola gazteak edo edo nola dago txindulari ta. Zalta ondilla da, zalta ondilla dago, dago ja baina txindulariak bai izan txirnuari motejan mailan txirnuari ta generalean, eh, eskola guztiok kasua da baina, ni bueno, nago, bizka, hatxida, ez daiko federazio sartuta nau hobenien mailarama ten pixkat eta asko jatzia da, ez? Eh, leen ezagidan sakrifizio maila existentegatika, gero trafiko batikan eba da malan bezala egazten guraso egitza guztatzen BSM-a, karreteran, dagoan arriskuak inziketan ibiltzia, eta nik ezakit zirkustantzi ezberdinan gati gano bastante jatxia. Nik guantxe, guztet, juenetan ez da ola inor, oi hartu harri, guztet, muti jembatu bada bilela jaetetan, bikarren urtekoa bat taula, baina egia zen, eta bi bakarrikanean nik gutxi izala garaian ega isio baginean, eta nik uste baigure garaian jatxita zen pixkat, eta baina ikan gaitzen Eta adibidez? Eh, zaten zuten berak ez? futbolen adibidez ez? Oiazun kiroler kartea talde pillaba, bat pelotan oiarpe eta txos badako, saskiban oia, ja, atletismo, egerik eta judo, txindularitza... Oideena gaztea badauka, ordu, txindularitza guztoduna ze se, egin behar du? Edo... Eh, Ateniak... Eh, aipat juzun kirolerik gehenetan neuz ez dintzat ja ikastolatik anazten eta jepiskat eh, erakusten eta bau debera jen taldeak eta oita, hori ez da esikten mm -hmm. tx kakoitak behar duzitik, ba, e, oso zaila da, eta bizitik sartea, eta zenean futbolian da, ba, txikitatik anazte batia ba, sarteak putez aile, o ez aile guztatzen, no, ope lotan, no, lo que sea en el uste ni berez beak o familiziketorri behar zailola, ta, aie, a, beti, a, da, eh. eta hori betik komplikatu da da, eta zenean bizik betan, ba, zatu behar txiki txikitatik aste batia, ba, eta erreitezea da, eta betiko mitua daudez orduan azkendea berandu hau astea, behar behar behar behar behar bai, sai laga jaigustatzen, edo lo loke osea. Dani beste sai seri merkolitaren, baina igual bai aukera bat izango litzake, bai ikastolako olatorioan kontatu behin mesela, ba, txirindulari bai, tare eh, modu batean bestean, bai, ba aukera dukizia, horrela, horrela den. Bueno, bideoia agurtuko dugu, gaio kirol egiten jarraitzeko, eh? Oi da. Eta beste gureko erronka zer dakazu? Kirolo maian sei chico asmodo kazu. Bai, curiosidad que ya esteuke eran quarillako batekin agordatunak Getaria zarautzeko daiteko iherian. Eta hoi xe, xanizte honetako prostatu gobea Xanizte honetako, ohi da Gau eta, kirola itxeko Kirola entrenamentu ona berda Aguantatzeko Baina, gara mirarik gaina betxe, zan jo espainolo gorroi ekin ja animatu, oi? Zara, leza kaldea jute kauta, obre, hori berda, ez? Parandaren? Bai, bai, bai Derreskua, ez? Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, La orden es, no, apunta tu tanda, esta aquí. Es vale. que nada, hay que decir que hay que ir de tapizar y llenar bastante entrenando en la guay, y la jugación a la LASA y a la CNF. Os ando va. Seguimos el lava, ¿eh? Iker, Villa vale, va. vale, Izquierda, Evo de Berries, ¿vale? Vale, estoy ahí. Venga, adiós. Adiós, adiós. No, Jose Miel Bye. saik apena y erre pika apena Erre pasua Vale, eta zaituko aber jonekin ya eh, yeah. eh, Bueno, eh, atzoko irabazlea Andre Gripel eh, Bigarrena Harley Goss Eta eh, irugarrena Juan José Edo eh, Oroko, eh, ose, azer kapen horroko rian eh, Fabián Cancelara, lagol denengo Bigarrena Braille Wiggins, zazpiz segundura Eta eh, irugarrena Silvan Xabanel Gero Kadeleban zazpizarrena, más zazpiz segundura eh, Aibar Zubel di Alene Eskalduna Ogoita laus segundura eta hogeita eh, bertzigarren Mikel Aztarroza, hogeita amazazpi, segundura. Gero, mendiko zekapenean, eh, Michael Morkov, lehenengo, bigarren Iban Basso, eh, taldeetan lehenengo Sky, eh, bigarrena Radio Shack, eta amargarren eh, Euskaltele Euskadi. Eta gero, regurre didea edo zarilean, eh, lehenengo Peter Sagan, eta bigarrena Harley Ghost. Eta hartuko dugu gaurko, bueno, gaurko hibiruidea eh, Gaur daukate, nahiko berdina, eh, gaur ere berdina dakate etapa eh, Eparnai Metz, berreundan mar kilometro eta esan bezala dena, dena berdina eta hartzaten gaur izango dela iazaldi luze bat eta gero, zaurazki da ere beti zela eh, esprina, eh, ia, ze Zegertatzen den gaur, alare ikusteko eta pixka bat ez dugu zango momentu honetan azpegarria dela, baina bai, bai pixkat e, luze egiten da, zera, ez? Etapak luzea hitzen dira, baina, bueno, xaltzi izango da lehizteherretz, erloj gupeko lehizteher dukagu, gehon mendiko eta ere bai, eta, bueno, ustut, e, Iker Leone eta Gurtu dugu, bai. godeo jartzu hart txirindulari oia, eta daukagu beste txirindulari bat. Oida. Zein dugu, mikriari? Ba, Jon izagirre, telefonoam estaldian. Ego harti hon, Jon? Haur dion Ezker, eh, gure Bai Horiatzu gratik egin Eta, bueno, esan dugu, hor e, maizte jarra, hogeita iru urte Eta esan entrenamento bukatu duzu garkua, edo zer? Bai, bai, bai, bai, bai, ja bukatu du, bai bai, zemat, bai. nintzu gaur, zemat, ordu? Haig gaur ordu pare bat, gaur bazeitak atentzen, hazik Ah, bai, bai, bueno, bai. Normaliz, tzea, guru, ne, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Toro saldea la gestiena eh? <laughs> bueno, eh, e, bueno, eta nahiz denkabaan aparra gara junizendu da Baina jartzen aldia bezala gotxita beti, emendena goda eta bera Hoi da, hoi da, hoi zango da Eta betik Bueno, Jon, turra jarraitzen erikea, ba, menera jartzen erritikak Egunero, bueno, Romarian ies salde egizatzen dira Eta kero bukatzute esprinia, natzua gaina iaia taldezko bat irazizun ez Juistu eh? Paul urtazun, eh? Bai, bai, ikusi egun unetapa eta, bueno, bat, bat, bat, Ba bueno, pero te a ver breveticolo que Harriko sola, ba azkeneko gen otra harrapatuko sitola, baina azkenen ba bueno, peskate azkeneko kilometroitan ba aurreko ke estutu zuten eta zenik mm -hmm. gustu dut zein harrapatea, ezta bueno, ba ikusien urtasun ondo bukatu zola, etapa eta indartxuna isaldi bena ez dela hasta la, ba bueno, ba lastima da, etapa mm -hmm. baina e, e, eta, bueno, ni ustez eh saiaquera ba, Et, zaitu, ba, orkodala, ez ez ez ez jo askola errojupekoak sekulako baina zein izango dula, ez? Erakina, ez? Hor 2 luze gaina ez, ez da gut urte normalean eskalarria baina gilego hor denetan ternoguzita biltzen dira izango dira, ez? Bai, nikuste generala asko balaintutako da horrek, ez? Errojupekotan eh, ba bueno, gaina oso luze, egizaten luze bisatzen da hemen eta bueno, ba oso iaida da mazerrojupekoita ma demorasko galdu daik ezzu eta gero ba endene denbora hori jasteko ba ez da izango ez da bai Hydralewinitz edo Elas bezetelako eskala berein hori kopekotan has on dibitzen eta honen bueno, ikuste da ba, favorita nagusiak denontzeko ba hori bigi diola eta eh. uh -huh. samu samu Sanchez talde taldekia nuzteko Baita, eh, ke uste, bai e, samu edo Ibalidea ba on bueno, hori kopekotan e, ondo moldatzen dien cerendularia da bai iguale zeñendo di favorito nagusi diseñando igual ez baina bueno uh -huh. Urti ezti labiliko eta gero, behar, mendin, behar, ba, nik uste maia hona ez eta, behar, podume betetzeko, ba, nik uste, ba, Samuel Berare, behar, neko segurua da, eta, bueno, nik uh uste -huh. ero, baina hona emanizandola, ondo presatzen dukarrerak, oso ba, eta, bueno, nik uh -huh. uste, ba, talde, konfiantza oso bera Eh? periodako tapak ere, bueno, eh, politxak, zute, eh politxeak zenbait zut eh aukerak izango dute baitaldeko taldeki taldekiak eta besteak ere bai. Eh, baina horre badago ere, eh edo eh, nahi duna pizka bat hor eh, buruka, buruka egin, ez? Eh? Uh -huh, bai, bai, bai. bai. Nik uste dut lantako lantako uh -huh. zehangola, ez? Aukerak ez taldekidek eh bueno, ba San Manuel nondo begoñe aste Asegúntan, ba, bueno, arriesgué ba, gorda o lako de horquete nata hori, baina, bueno, va, uh -huh. ba, gero, ture hora junalaba, va, guite, bebeto, quien jarriko da, eta, bueno, bai, eso al ya, ya, Alda pakasten dinen, ondigo gizango dide, eta, bueno, nik uste bat, talde, talde kide, que saietuko diolago sartzen, eta burro sartzen, eta, bueno. Ba, samuel horreango da etapa bukerako, baina, bueno, egizan ditane sartuko di, talde eta, bera egi egizango izatea bukerak. Bueno, eztekite, Gorka, suena nahi ahor, Dabil, turrean, beekin onduzean, edo talde kidean batekin, edo, zan duzu euken errikan? Anai ekin asko nahi zeo, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, hori, lehenengo asteanetan ba, ba, lehen ba Samuelan honen barraukila aukela ta... eta hori ba alduen atentona, ba erketak edo ixesteko, eh, baina bueno, mm -hmm. ba, gogotxo zaio bai. Bi mm. hori, ezik, Jon, izautu ke uste asko, claro, diruan eta bat dirazizun, ez? Ja. Eta ezaguna, eh, uste ke jo ber sabe se sasa se Oida, se sentitzen da holako eh lehia hundibatiean etapa bat irabazita, Jon. Ba, ba sentsazio asko ez, etorzen dira ez, eh? momentun eh, pozikera da, ez, hainbizte eh? lan indezu horrean doa egizteko, eta, eta, bueno, azkenean, holako eh, garaipen bat, bat, ez zu espero asira baten, ez, baina, bueno, ba, gero, karrean sartzen gutunik zera, ondo ikus zintzaz zure buru, eta, bueno, saiekera egiten dituz zu, eta, ba, ba momentu hori izten da, ne, ba, meta pasatzen dut zen, ba, ba, momentu asko etorzen dira burua, ah, jende asko, zure ginen endanak, Eta oso, oso momentu politxek izaten dira ez. Geopentxatet, erri irabueltatzean, ormaizte irabueltatzean, ongi e-torrian eta esperoetzen unare izango zenula? Bai, bai, hori beste alde bat izan zen, ez. Eh. Ba, bueno, ba, ben giroan zaude eta pairazi dezu, eta, bueno, ba, zorintzen ditute lagunak, talde eta ezagun guztik, baina, bueno, guendioan zaude, ango burbuja hortan, eta, bueno, etzea konturatzen, ba, hemen, ze majo, ze ikin zen, no? Da ze majo hande postu dan, ez, gale, pernorrekin, da, ben etxea ba inguruko jendea ba, zelako poztasuna hartu zune eta eskertzeko beraien laun, laun hori bai. Bueno, guain etxe aldetik antzabiltsa nola bizi duzturra. Nola ikuste duzu taldekiak lagunak? Hmm, ba ondo ez egian, bueno, guain eh, bueno, gutxasida, ondi asko, asko ikusi baina gisa aste hamtan ba, casi casi egun herois azaldu izan dira taldegi bai erruen edo utasun. Eta nikuste hori hori berrezka bai, ez gure taldea, bueno, ba, la comida da, baina bueno, beti izan dauka borrokatik eta ixalitan eh, sartu zale eta bueno, ba, erakusten nahi garenengo hasten da Samuelen ondon eten badakigula, baina burka burka hortan eh zertem badakigula etapa garaipeneko burka hortan. Beti izan uz, familian txilnduraritza beti txitadigan, ez? Bizian uz, dela ondo bai ikerrekin sarten txikun gaur egun Cesariaren txilndurari izan munduan eta ez bada askotan, ez? Bizi e, itxe familia bertan, ez? Zure kasuan, aia, ez zut tenor, bizten zena. Hai. Bai, ja, ja, eh, hizuna sant, loru eta baure, ba hori, txikitakdi ba, naita ez, ba, saitu, duzu, ez? Erari gusten edo bideoak edo barronsen bezu arrareri. Togon bien allá que vai, ez? Hortontza biste? Bai, bai, azkenen pizkena hau eta Sí, sí. Ta poliki poliki gora, eta ta bona sortea diseinaba biokoen mm -hmm. buka tas. Bai. Arare mirari, el jazz, bueno, Mikel Jaustua du, hemen bizita, mm -hmm. gure ondoan, ez. Ademez eh? jazz gerati ondoan eta esan izan gnilion. Bueno, a e, bat Euskal txindularitz batola, txindularri bat Euskaltelen izango duna eta zuretzak ze uste izango duna, ematen go duna. Eta bea jazz, eh? Esan zian Johnny Sage irreta telefonoantzia gaia. Eta, eta bai. baitzu, Zapla, Jon. Esta peida así. Ba <laughs> <risa> ba, ba, izan zaleporten ja ezautu ginen ba horitan ezautu ginen elkar eta bueno bai izan eh niger lehendikaren eh, baina bueno ba bai izan ondoren ondoan mere izan duginen karrera horitan eta geizan ba bueno ba, bere esperientzia horira e, guri dela bizi gugu eta bere jauba ba, esperientzia hori ba bueno, ba, eta eskertzen da ez bere hauttasun mm hori -hmm. ba lasterreta inguruko asuntoritana gure pentsatzeko prezko izango da bere silatura hoe eh ba bueno pasatu dunekin turra er, er, er, bueno atesena ere irabazi etapa bat behatzako izango da ere ze satilokoturra eh? Bai, bai, bueno, bea, santone, intikion, ba, que santon eh de clase bat ezubitillo, ba, berante izan dela beti. <hazitza> eta bueno, ikuste ba, berelengo urteek eh a Javierren egin zitunak e bai, ba, uno, talde hortan ere bereziki, bueno, frantseseko talde horitan ba asko ostimaten da, asko da eta ba, bueno, ikuste gaztelatik izan dola eta eta kutxuna azterketa ezkutuna daukela eta hori santzun uh -huh. balak sekula ezola beste esforz egiten, beste sakrifizio bauste ekarre uh -huh. nagati bakantura daukela bueno burun edo uh -huh. bueno bukazen fungo pixka aurre begira ze probetan partatu duzu ba tren no, bueno fungoa, Polonia koturra korgiko dau, zergatiko uh -huh. itzuli bat izangoa eta gero ba hamengo azterketa bai horbiziko klasika eta betxokoa uh -huh eta gero ondoen ba bueno eh seguna ez segun, ezazu segun, e, ez ezadarik e, zein ba edo anekotur edo beste klasika bat Hamburgo edola eta claro igual e, kanadako bi klasiko asi ke bai eta ber. Bueno. Zain, te zeikan Ez, es la comenda de Angrika Betia, jeu ha buscado non desentranto vaya, no la he hecho lo ندير yo bueno. Bueno, urte xube. Ordu, ja, gater urtean berriz, eh? Ba, es, es, Beste bueno, zean bat. Non leiatu badaka eta hortan honen ematen badu eta gutxi, ez? Bai, bai. Jo gainea, jo gainea bada, sika. Bai, jo gainea Ez, ja, kurek irondut no daian erratiean. Ea, ez parte du, du un aukerika Mikelekin no honetan tortseko. Gratzi, oiartunea, eh? Sí. Eh, <coughs> aukerik izango da ba bekin, a ber, tortsentza oiartzun aldea edo gutxi ez urazki, ez? O oh... Ba orrar lascos ja hutemianeko rutiera patzen dugu, bai, bateko ez dauka. Claro. Claro. Be Mikel ikusi izan dut hemen ingurun, toro ingurun da ikusi izande, baina bai. Bai. Bateko oituranik baiña. Azondo, sortean. Jan. Vale, vale. Ta sei oreja, Dale vaqueros, co. Ay, oh, oh, oh. oh. Hori hemen ortea. Hatorra ura. Bai, nei eh txirrindularia hauekin e, orokorren euskaltel Euskadikoekin pasatzen zaiteena da. Oso gertukok ikusten dutela. Oso. Oso gartu biro. Oso. Trañeik eh el oso oso oxuak, ez? Bai. Bueno, normalian kartzetikune uneak geienak ala dia. Horratkako chukuz urazki, eh? Yeah. Surazte, eh? <risa> <risa> Se sari folarilla que estás, que te churi eres, Josuek. Bueno, ja uh -huh. baskaltzeko, eh? Ordua gomarko okay. dugu ja, zuke gomarko zu, za aldea. No, no, la. Eh? Ane, le sacan 2. Ah, 2. Bueno, eh, doctora Asteco comida tu vez, eh? chugo. Bueno, Astertient, mejor chico psicotrista, samgo chugo. Uh eh? Ustero, E, izako da, lartangua, eta sebe izagirret, eta sebe bat orten, beste mate karko dugu, guzko eh? berzein. Oire jatorra askuak. Bai, hombre, riku, hagan eta oso jatorra, eh? eta torna oztia eh, no aurreatu du pixka Martxel Toledo, eh, torko da, ezkontzatako dugu, pixka bat, turrei buruz, eta bat ez ere, zeitek eh, ze azmo ditxun, eh? ze pesatzen duen, eh? Betian alako rebindikazioa, festa, eta bueno, eh, gilo politioten dan, eh? pinudetan, berak izako dugu, abertzer, Sí, uh -huh. prestado de utena y hori buruzko goia pirari. ondo. Bueno va, ba, ya. Etá 8 de heretan. Repica pena, chincha rayo. <risa> da, <oida. risa> bueno va, ba, en urrengo astarte ate, vale? On onki pasaste bucana? Verde. Ega, adio. Oihartzundik ateragabe Kirola egiteko aukera eskaintzen ditzu okizak. Elorzoro Kiroldegia, Madalenzoroko frontoia, udako igerilekoak eta ugalde txoko futbol zelaia. Elorzoron zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekoa. Rokotromoa. Giartze gela. Padelpista. Gimnasia. Eta espiningelak. Tatamiak. Kafetegia. Eta baita ere behar ezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat. Gazte Eta helduentzat, entzat. Igeriketa. Judo. Aerobik. Yoga. Gim